سيئة عمالنا من يهدي الله خلاله إلا لك ومن يهدي فلا هادي لك Maka demikian pula Tadkala seorang itu Di dalam sholat Sudah berhadap kepada Allah Maka hatinya tidak pantas Dia palingkan Kepada selain Allah Subhanahu SWT Di dalam sholat tersebut Jadi Maksudnya Seorang yang Melaksanakan Sholat Pendahnya dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala dirinya yang lahir maupun yang latih dia menghadap dengan wajahnya Demikian pula dia menghadap dengan hatinya sebagaimana seorang ketiga sudah menghadapkan wajahnya ke kiblat, tidak layak dia palingkan ke arah lain selain dari kiblat. dan pula Seorang ketika sudah menghadapkan hatinya kepada Allah di dalam solat, tidaklah katas dia memandangnya kepada syarat -syarat. Syibu, selain Allah sibuk pada ya. hargian syaitan Allah. Yeah, maka ini kata beliau rahasia solat, ruh dan intinya. Yeah, kata beliau melihat dalam -ja taubat yang dihias kiblat tawajuhih wa badani wa rabbul bait tabaraka wa ta'ala kiblat qalbihi wa ruhihi atawajjuhuhu ya maka terus dia seorang hamba itu menjadikan kiblat jadikan ka'bah dan ka'bah ini adalah rumah Allah jadikan dia jadikan ka'bah itu adalah kiblat untuk wajah dan badannya Ya. itu untuk baitul ma'ynya. Terus untuk allahnya bagaimana? Pemilik dari karat. Untuk allah yang maha memiliki karat, tanpa rupa karat, sebagai ciplat hatinya dan kurnia. Walasabi ikbal abdi allah di salatnya, yaqool iban allah ada. Ini kaitan penting juga. Jadi dia sekadar kesungguhan seorang hamba menghadap kepada Allah di dalam solatnya, maka sekadar itu pula Allah swt memperhatikannya, menghadap kepada Dia. Wajah agama, agama Allah alam. Kalau dia berpaling, maka Allah juga akan berpaling darinya dia. Iya, khabar. Jadi itu sudah, sebagaimana yang Engkau lakukan, Begitu pula akan diperbuat sekarang. Ya. Semua haludah. Eh? Dan ini dari hal yang sangat benar sekali dari menuruti perintah Allah. Berikutkan Allah. Sekadar seorang itu menghadap kepada Allah, sekadar bersungguhannya dia menghadap kepada Allah. Begitulah Allah berhadap kepada dia. Sekadar itu pula Allah memperhatikannya Kalau dia berpaling, Allah juga akan berpaling dari dia. Alasan sesuai dengan jenis amal dia. Sebagaimana yang dia beraniaga, begitu pula diperlakukan terhadapnya. Ya. Pernah di dalam surah hadid, diambilkan oleh Abu Bakar dari Abu Ubaidi bin Bilsi. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tiga orang Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sedang duduk Bersama para sahabatnya Beliau masih Dalam posisi menyampaikan hadir Ketiga orang ini datang Orang yang pertama Dia lihat ada tempat kosong di Wajiris Kelima di depan, di tempat yang kos. Orang yang kedua dia duduk di belakang. Dan Orang yang ketiga dia berpaling pergi. Begitu Nabi saw menyelesaikan pembicaraannya beliau berkata: "Allahumma bi laka ala'ah. Inginkah kalian seceritakan tentang tiga orang yang datang? Amma ahdumah, faa wa ilallah, faa." Adapun salah seorang dari keduanya, dia bersegera kepada Allah, maka Allah bersegera kepadanya. وَأَمَّنْ آخَأْ أَسْتَحْيَا أَسْتَحْيَا اللَّهُ بِيْنُّهِ Adapun yang kedua, dia malu duduk di belakang. Maka Allah juga malu darinya. وَأَمَّنْ آخَأْ Alapun yang lainnya lainnya, Dia berpaling, Allah juga berpaling dari. Ya. Ia Perhatikan niat ini Nabi ucapkan Di posisi menghadiri majlis ilmu Di posisi menghadiri Dari majlis ilmu Ia ya. Dan dia adalah salah satu dari ibadah Karena majlis-majlis ilmu itu Taman-taman sorga ya dir wa al sebagaimana di taraf ini terlebih muslim daripada perkara Rasulullah sallallahu bersabda bagi kaum yang جلسوا في بيتي من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتكم الملائكة وذكرهم الله في مجلسه الى Dan duduk di rumah di rumah-rumah Allah, masya di masjid masjid-masjid Allah, dia membaca kitab Allah. Saling mempelajarinya antara mereka. Kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mereka akan dionyi oleh para malaikat, diributi oleh rahman, dionyi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majlis itu di depan para malaikat menjadi bangga. Eh. Maka ini dari keindahan. Siapa yang berada di dalam ibadah menentu ilmu. Dan di dalam ibadah solat dimaklumi bagaimana? keagungan solat itu. Sebagaimana so, kalau diurahkan. Maka, kadang seorang hamba lebih bersegera di dalam solatnya. lebih menghadap kepada Allah. Maka, Allah subhanahu wa ta'ala lebih memperhatikan mengatikan solat hamba. Lebih menurunkan kepadanya berbagai amal. Tapi kalau dia berpaling itu menjadi suatu apa? Allah juga berpaling darinya. Jadi, sebagaimana dia berbuat, sekadar perbuatannya dijadikan pula dilakukan atau diperbuat untuknya. Oke. Ya. Ini Mana ma ucapan yang mulia, rahimallahu taala di sini. Kemudian beliau menyebutkan tiga jenjang, tiga derajat. Tiga jenjang. Mana seorang menghadap di dalam sholat. Kata Ibn Al-Tayyum rahimahullah. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sholat itu, ada tiga jenjang, ada tiga tingkatan. sini diberikan tingkatan-tingkatannya agar supaya seorang hamba itu mengenal tingkatan-tingkatan ini dan berusaha untuk mencapainya tingkatan yang pertama kita beliau ikhbarul abdi ala talbi pa'ihfamu wa'yuslihu minam radiyahuan wal wasawis wal khatarat al tawabis salat salatihi aw al qasita aw al munqisa laha yang pertama dari ikbal dia menghadap kepada Allah adalah seorang hamba itu dia memperhatikan hatinya dia jaga hati itu dia perbaiki hati tersebut dari segala penyakit syahwat dari segala penyakit syahwat. Demikian pula dia jaga dan memperbaiki hatinya dari segala bentuk waswas. -was. Demikian pula dia jaga dari segala keparat, bisikan-bisikan yang bisa membatalkan pahala solatnya atau mengurangi pahala solatnya. Ini ibadah yang pertama. Bentuk dia menghadap yang pertama, dia orang solat. Ya. Nah, ini salah satu jenjangnya. Dia menjaga hatinya dari penyakit syakwa. Nah, ketika dia duduk atau dia berdiri untuk solat, dia berusaha menularkan hatinya membersihkannya dari Penyakit penyakit syahwat. Apakah berkaitan dengan syahwat dunia, syahwat perempuan, syahwat terhadap maksiat dan sebagainya. Dari bentuk-bentuk syahwat itu, ya. Ini perlu pemeliharaan terhadap hati, Penjagaan dan memperhatikan hatinya dengan baik, ya. Ini dia akan lebih sempurna. Kalau dia banyak mengingat akan negeri akhirat dan dia memutus semua keputusannya dari kehidupan dunia, begitu dia sholat. Katri akan terbantu dengan hal itu. itu Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah beliau berkata, "Dan untuk kita salatin, fasal di kalau kamu berdiri untuk sholat Maka sholatlah kamu Seakan-akan itu adalah sholat perpisahan Perhatikan ya. Sholatlah kamu seakan-akan Sholat itu sholat apa? Perpisahan Bagaimana itu sholat perpisahan? Anggaplah kita diberitahu Ajar kamu nanti Setelah maghrib Sempatanmu yang terakhir adalah apa? Salat Maghrib. Jadi kita tahu ini salat, salat yang terakhir, salat perpisahan. kita. kira-kira eh, apa yang dilakukan untuk salat yang terakhir ini? Kalau dia masih berada beratam ingin membaikan untuk dirinya, dia akan lupakan semua dan bergerak dunia, akan ditinggalkan di makan. Dan dia akan berusaha menjadikan solat yang terakhir ini Sebagai bahan yang dengannya Dia mempunyai dosa-dosanya Dia dimasukkan surga Dengan solat yang tersebut Kan itu akan dilakukan Eh Karena Rasulullah SAW sangat pemerintah Tidak punta ila solat Fasalli solat al-waddi Kalau kamu berdiri untuk solat Maka solat tak kamu Sekadang itu adalah solat perpisahan Eh ini membantu untuk memutus dari segala syahwatnya. Soalnya dia tahu bahwa dirinya akan kembali kepada Allah, dia banyak mengingat kematian, Ia. maka ini akan meninggalkan dirinya berlepas dari gelenggung-gelenggung dunia yang mengganggu di dalam solatnya. Ini harus selalu dikembangkan. Ya. Ya. Dia banyak fokus mengingatkan hari akhirat. maka Apabila kehidupan akhirat itu terang benderang di dalam jiwanya, mudah baginya untuk beramal. Mudah baginya untuk meninggalkan dari kegelapan kegelapan syahwat dan dunia ini. Jadi dia pelihara hatinya dari penyakit penyakit syahwat, walau waswas. Demikian pula dia hatinya dari waswas. -was ini juga was-was ya Jangan dibuka untuk diri itu, bis itu was-was Sebab ini mengganggu khusyuk di dalam suara Mengganggu Iya Baru selesai ngundur Datang was-was Tadi saya sudah cuci tangan tangan atau belum Tadi saya sudah usap kepala atau belum Padahal sudah selesai ngundurnya Iya Maka was-was ini kalau diikuti itu penyakit yang sangat berbahaya Karena itu hati Jangan dibuka di dalamnya Was-was ya. Seorang yang membuat ragu akan apa yang Dia ragukan Nah Kalau jelas-jelas misalnya dia Buang angin, nah itu jelas batal sholatnya Dia dengar, dicium baunya Nah itu, apa namanya Pasti, tapi kalau cuma Perasaannya, kelihatannya ada yang Cuma perasaan saja Makanya seperti ini ditinggalkan. Jangan dibuka pintu was-was untuk Di diri. Ya. Unik juga ya kisah di bawah Abu Zaid Beliau berulang-ulang beliau berzakat. Sudah selesai ulang, tiba-tiba dibisikkan Rasulullah bahwa dia belum mencuci tangannya. Ya. Maka kata al Zaid pada dirinya, ya, bagi saya. Saya sudah mencuci, tahu saya? Ada buat kamu syaitan memberi masalah. Ya, itu artinya kamu yang mengangkat permasalahan. Maka silakan bawaan bukti apa bukti? Kan begitu gayanya kan? Di dalam peradilan, lebih dah tu ada bukti bukti dibawaan oleh orang yang menuntut. Nah, sekarang syaitan yang menuntut itu belum. Mana buktinya? Ya. ada bukti kalau begitu, jauh lebih mudah. Demikian. Seseorang mengobati apa? Mengobati dirinya supaya tidak jatuh di dalam was-was. Ya. Dan kadang seorang terunyi dengan hal ini. Kadang kita lihatnya ya sebagian orang. Soalan, baru saja soalan. Tiba-tiba keluar pergi ya. Sudah mau batal lagi, keluar pergi Ini was, was terlalu besar. Ini was-was terlalu besar. Kalau memang dia rasakan seperti itu, dia tinggalkan sama sekali. Tidak usah dia peduli. Ya. Dianggap dirinya matang misalnya, tidak usah dia pikir, saya saya. saya. Ya. Harus dia harus dia umati dirinya. Jangan dia masuk di dalam waswas yang bisa membahayakannya. Baik. Demikian pula, dari tingkatan yang pertama ini, dia jaga dirinya dari Al-Khataqah. Al-Muqtida dari bisikan-bisikan dari pikiran-pikiran yang terlintas yang bisa membatalkan pahala sholat atau mengunahinya sebab ada orang yang sholat ya. dia bergerak membaca terpenuhi dari ketentuan sholatnya syah saja tapi tidak dianggap berpahala Kenapa? sebab tidak hadir dari konsentrasinya, sholatnya itu dia tidak apa konsentrasi di dalamnya, eh kadang dia tidak dapat pahala dari sholat itu kadang kurang pahalanya, kadang kurang pahalanya, ini dari bahayanya. Karena itu al-fatwaat bisikan-bisikan itu diputus, bisikan-bisikan eh, diputus. Dan untuk memutus bisikan-bisikan ini, ini perlu seseorang belajar dari ilmu syariat. Yang perlu seorang itu dia lebih membuat Agung kehidupan akhirat di dalam dadanya. Baik dan ketiga seorang itu perlu memutus angan-angannya. Alat pendek saja Angan-angannya. Alat Apa yang ada di depannya itu yang dia jalannya. Adapun yang ke depan dalam bentuk Angan-angan dia berpendek dari angan-angan tersebut ya. Demikian Cara Seseorang Mengatasi masalah Bisikan-bisikan yang muncul Baik, jadi kesimpulannya bahawa Tingkatan yang pertama adalah seorang hamba Dia menghadap dengan hatinya ya. Atau dia menghadap kepada hatinya Dia perhatikan hatinya Dia jaga bihara dan segala penyakit syahwat segala waswas -was, dan segala bisikan yang bisa membatalkan pahal salatnya atau menguranginya. Kemudian tingkatan yang kedua dari bentuk ikbad bagaimana dia menghadap dalam salat. Tingkatan yang kedua ikbaru an Allah bi muraqabatihi fiha hatta yaqulu ka annahu yara. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengawasinya, e, terus dia merasa diawasi oleh Allah diperhatikan, sampai dia itu beribadah seakan-akan dia melihat Allah Swt. Eh, ya. eh, kondisi yang dulu dari tempat dihadirkan di dalam jiwanya, derajat apa? Derajat ihsan ini yang ditanyakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man ihsan? Apa itu ihsan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'bunallaha ka'annaka tarahu. Fa'illam takun tarahu fa'illamu iya-ra'kan. Engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak mampu melihatnya, ketahui lah Allah melihatnya. Allah melihat. Baik. Jadi ini yang kedua dari derajat ihsan. Dan pada derajat ihsan ini ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama tingkatan waraqah. Dia merasa diawasi. Allah memperhatikannya Jadi pada segala berada berikyan selalu dia merasa diawasi. Dia malu dia sholat, kalau dia solat Dalam kandungan Allah melihatnya Dan menjadi Allah muslim Ia Karena cintanya kepada rohnya Bahkan Dia berusaha untuk sempurna Di dalam berkhidmat kepadanya, Di dalam menyerangkan ibadahnya Ini derajat merawak Dia merasa diawasi Diperhatikan oleh Allah jadi lebih tinggi lagi, yaitu dia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Ini lebih tinggi lagi. Seakan-akan dia melihat Allah subhanahuwataala. Ingat ya, seakan-akan melihat bukan melihat benar. So tidak ada yang bisa melihat Allah di mana di dunia ini dalam keadaan terjaga. Ya. Siapa yang mungkin bahawa dirinya pernah melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia, bagaikan tidak ada silam pendapat di kalangan ulama bahwa dia yakin kafir keluar dari Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Tak anda, tak anda, tak anda, tak mampu hatta tahun tahun, bahawa kalian itu tidak akan mampu melihat rok kalian sampai kalian dapat meninggal. Kalian dapat quran Allah subhanahu wa taala menjelaskan, antikisah Nabi Musa as. Antikisah Nabi Musa. Walma jauh Musa di Miqatina, maka lama tu Rabbu. Kata Rabbu ariri, ambililah. Begitu Musa datang ke Miqat kami, kemudian Allah berbicara kepadanya, bicara langsung. Maka Musa berkata, wahyaku, biarkan saya melihat kepada. Ni. Jadi, Musa saya ingin melihat rock jalan-jalan. Ia, ya. maka Allah Firman: Latarani, engkau tidak akan melihatnya, seperti di dunia, walaupun engkau berada di jabatan. Tapi lihatlah gunung itu. Air setapak orang kaya raya, Kalau gunung tetap di tempatnya, maka engkau akan melihat falam badalla rakho lil jabal ja'alahu dakka wa kharra min sa'iqan maka ditutuplah pintu-pintu nampak yang kegelap hancurlah gunung itu kepiting itu dan Nabi Musa tersungkur pejam Ya. Jadi dunia mata itu tidak kuat melihatnya. tidak kuat melihatnya apalagi dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hijabuhu hijab Allah itu adalah cahaya la'ahraqat la subuhat wajhihi man ta'alayni matharuhu min khalqihi an hijab ini cahaya ini disingkap maka keelokan wajah Allah Subhanahu wa taala cahaya keelokan wajahnya itu akan membakar seluruh makhluk sepanjang pandangan Allah Subhanahu wa taala Kata sebanyak pandal ramah ada yang pun tidak ada cukup terkadang ramah. Perhatikan ya. Ini kalau hijab tidak disingkir, ya. Tapi pada hari kiamat diberi kemuliaan Penduduk sorga. Mereka bisa melihat Allah Subhanahu Wataala. Karena itu kedimanan yang paling agung di sorga itu agar melihat kepada. Allah subhanahu wa ta'ala Itulah kerimatan yang paling Besarnya Kerimatan yang paling Besarnya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala Menggerakkan kita semua Kerimatan ini Bisa masuk ke dalam sorganya dan melihat Kepada wajah roh kita jalan-jalan ya. Baik Jadi Maksudnya di sini Dia beribadah kepada Allah sampai seakan akan dia melihatnya Ini karena Bagusnya dari tingkat keilmuannya. Sudah indah. Dari keyakinannya. Maka dia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Ya. Dan ini perlu ilmu ya. Perlu keyakinan, Bukan langat-langat. Sebab seorang hamba akan sampai ke derajat ini. Sesuai dengan kadar pengetahuannya. Semakin kuat pengetahuannya Tentang Allah maka dia semakin layak untuk mendapatkan kedudukan ini. Ya. Dan ini perlu pemahaman tauhid yang benar. Perlu pemahaman tauhid yang benar. Perlu dia mengenal dari asmaul husna. Dia pelajari dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perlu mengenal dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia kenal semua ini, maka ini akan lebih Mendekatkannya Untuk mengenal Allah-Nya Mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kalau dia sudah mengenal Allah Maka Itulah yang memungkinkan dia Untuk beribadah, sadarakan Dia melihatnya Jelas ya? Baik Ini kalau kita ibaratkan di kehidupan dunia Seperti orang yang bergerja ya. Di sebuah kantor atau Di sebuah tempat pimpinannya dia lihat di depannya terus mengawasi melihatnya kira kira bagaimana konsentrasi kerja orang orang di kantor aja ya? dan bagus kerja udah fokus, ya sebab dia awasi ya siap? baik ini jenjang yang paling tinggi dia melihat langsung ada jenjang lain mungkin di kantornya ada CCTV ya yang melihat dia tahu sejak dia diawasi, mereka sering diawasi. Ya. Jadi perasaan dia diperhatikan, diawasi, ah, ini juga memberikan pengaruh untuk konsep pada dirinya. Iya, jelasnya. Jadi ini mungkin perumpamaan yang mendekatkan. Jadi seorang hamba itu ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala, dia beribadah kepada Allah, seakan dia melihat. Kalau dia tidak mampu turun ke ketika beliau. Katahu ila Allah, ama Allah memperhatikanmu. Baik. Jadi ini tingkatan yang dua dan tingkatan menghadap kepada Allah di dalam sholat. Maknanya dia menghadap kepada Allah dengan merasa selalu dia wasiat kepada Allah sampai dia sampai ke jenjang apa? Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ketiga wasari, kata beliau yang ketiga Ikbaru 'ala maramin kalamillah wa tafasilih wa quliyati salat. Dia dia hafala min alkhusyui wa tumman wa tumminina wa Yang ketiga adalah dia konsentrasi menghadap penuh kepada mana kalam Allah yang maha jernih, firman Allah yang maha jernih, <tuh> eh, yeah. dan tafsir ini dan rincian-rinciannya, wabudiyat sholat dan penghambaan-penghambaan di dalam sholat itu dioktiah <tuhin> al-hafah min al-tushul wa al-tumanina supaya diberikan haknya berikan hak sholat itu dari khusyur dan tumahdin dan lain-lain daripada itu baik, ini jenjang yang ketiga dari jenjang seorang menghadap kepada Allah yang dalam sholatnya di dalam sholatnya itu dia perhatikan betul dari mana kalam Allah yang dia baca firman Allah yang dia baca Mari sudah kita bahas ya sebagian Quriyan Ibn Qayyim fayyum rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang bacaan surah Al-Fatiha tentang surah Al-Fatiha dan sudah kita dengarkan ya. bagaimana <coughs> pentingnya Wahyan Ibn al-Qayyim itu membantu seseorang bisa memahami bacaan surah Al-Fatiha tersebut dimikian pula dia perlu memahami dari makna surah yang lainnya Al-Quran yang lainnya ya? Kerajaan dari Wajiban seorang muslim dan Muslimah banyak membaca Al-Quran Banyak membaca Al-Quran Banyak memperhatikannya Kalau tidak bisa basah Baca dari Terjemahan ma'ananya Baca dari Buku-buku yang membuat penaksirannya Tadapun yang eh, paling penting lagi dia gemar menghadiri majlis-majlis syarat tafsir Al-Quran supaya mengerti bagaimana menafsiran-benafsiran Al-Quran ini jadi ya. ya, kalau dia sudah pernah melalui Al-Quran seluruhnya dari awal hingga akhirnya ya. sudah pernah membaca mana Al-Quran Al seluruhnya dari awal hingga akhirnya dan lebih hebat lagi ya dan lebih hebat lagi kalau dia sudah pernah mengkaiti tafsir Al-Quran dari Allah sampai akhir, Ini akan membuat dia sangat terbantu untuk khusyuk di dalam sholatnya. Eh, Karena ketika dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, dia membacanya dengan penuh kerinduan, Membacanya dengan penuh penghormatan. Sangat terikat hatinya terhadap kandungan-kandungan dari ayat-ayat itu. Kemana mencabat Ibn Al-Fayyum? Dia perhatikan dari Ma'ani kalabillah Ma'ani daftaran Allah Watafasili. dan tafasili rincian Dan rincian-rinciannya Dan rincian-rinciannya Ini memang ditempatkan oleh Ibn Al-Fayyum Di jenjang yang keberapa, Di jenjang yang ketiga. Sebab dan semua orang bisa sampai ke jenjang ini Jadi e memang jenjang perlu seorang itu belajar Jenjang orang-orang yang memiliki ilmu dia memahami bahasa Arab. Yes. Dari ilmu bahasa Arab yang dikenal menggunakan dia untuk memahami firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebenarnya terkait dengan masalah waktunya ya. dan masalah keinginan. Ya. Apalagi di masa sekarang ini, pelajar ya, yang bisa mengajarkan bahasa Arab banyak sekali. Ya. Sisa mempelajari eh, eh, gimana? Kalau di alam nyata pelajar banyak yang bisa mengajari. Mau di alam bayang Ada sekarang Sekolah-sekolah online -sekolah bahasa alam ya. Mau yang dalam negeri ada Mau yang di luar negeri ada Jadi kesempatan terbuka Kesempatan terbuka Kalau ada kekurangan, mempurakan Berarti kita sendiri yang kurang ya. Fasilitas sudah ada, jalan sudah ada Sisa kita yang tidak menampakinya Yang tidak boleh Inilah reportnya sebenarnya Rehdi ibn al di kesempatan yang lain Dia sebutkan bahawa Inti dari seorang yang ingin mendapatkan kebaikan akhiratnya itu Itu Cukup dia memiliki dua kekuatan Itu saja. Jadi intinya kalau dia ingin Mendapatkan kebaikan akhirat cukup dia memiliki apa? Dua kekuatan Kekuatan yang pertama kekuatan dari sisi ilmu, kekuatan dari sisi ilmiah. Ya. Dia tahu agama itu apa, dia tahu jalan yang mengantarnya bersoga, dia mengerti mana jalan yang lurus, dia juga tahu apa itu jalan-jalan yang bisa membahayakannya. Gimana? ranjau-ranjau dan cerat-cerat syekong yang bisa mengeluarkannya dari jalan ini semua kekuatan ilmu yang diperlukan nah, kalau dia sudah tahu jalan yang mengantar ke akhirat dia perlu kekuatan yang di luar kekuatan dalam orang aman ya. seorang yang sudah tahu jalan mengantarnya ke akhirat tapi dia tidur-tidur aja di depan jalan santai saja penjalan dia kapan dia sampai? ya Maka harus dia membangunkan dua kekuatan. Kekuatan ilmiah dan kekuatan amal. Amaliyah. Kekuatan dari sisi keiluan, pengetahuan. Dan kekuatan dari sisi pengamalan. Ia. Baik. Jadi kalau kita kembali ke mana? Keterangan di bila rupanya di sini. Dari jenis yang ketiga. Ikbal di dalam sholat. Seorang yang itu menghadap. Mata rumah di dalam sholatnya. Dia berhadap dengan memperhatikan makna kalam Allah subhanahu wa ta'ala rincian-rincian ya. ya. bukan Al-Quran saja yang dibaca dalam sholat ya. dalam sholat itu ada bacaan-bacaan lainnya ada pikir-pikir lainnya nah pikir ini perlu kita belajar pikir ya. perlu kita pahami dari maknanya Mungkin nanti saya dalam bahasa Arab khusus sedikit, yang akan ulas beberapa bentuk pikir yang biasa dibaca dalam solat, supaya kita memahami apa, bagian daripada mana, mana, supaya punya pengaruh di dalam solat ini. Eh, pengaruh mana saja kita sebutkan tentang takdir yang Allah BERTUAH, luar biasa capurnya, luasnya. Alhamdulillah saya luar biasa luas sekali. Subhanallah, kalimat luaskan Luaskan Nah, kalau dia satu dari kandungan saja, itu sudah cukup untuk menguat di dalam konsentrasi di dalamnya. Ada buku ditulis dua jilid. Konsentrasi orang yang mana semua hal luas, mana bersihkan jilid. Sewa kalau diperhatikan dari mana-mana itu, ya. maka kan abul sekali. Karena itu, kalau seorang masuk di dalam pembahasan rincian-rincian di dalam bacaan solatnya, dan dia perhatikan dengan sangat, maka ini dari dasar yang sangat kuat, mengingatkannya untuk khusyuk, mengingatkinya untuk apa? khusyuk. Ya. Tapi masalah kebanyakan dari kita. Ya, kita hanya apa pikirnya, pikirnya ya, dibaca di dalam solat, ya dibaca kita saja bergerak. Tapi penghayatan terhadap mana yang kurang. Ini harus di rumah. Ini jinnya, disebut kalau belum kaya lagi. Solat, perkhidmatan terhadap mana mana. kalam Allah, watafasihi dan rincian-rinciannya. وَأُقُدِيَ تِسْحَلَاتِ Dan penghambaan di dalam sholat Ini juga melakukan dari lain-hal Penghambaan di dalam Iya. Ada pokok-pokok penghambaan di dalam sholat Dan pelabungan kepada Allah Pembesaran terhadapnya ya. Ini dari pokok Penghambaan ya Demikian pula Dari penghambaan di dalam sholat Al-khawus Adanya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ya. ta'ala rasa harapan di dalam solatnya dia takut terhadap siksaan Allah, takut kepada dosa-dosa bosan takut akan memburukan jiwanya sebagaimana dia juga mengharap mengharap dari sorganya mengharap dari kebaikan mengharap dari pahala pada ya. harapan dia lebih mencela lagi kalau dia hadirkan kedudukan cinta pada rohnya di dalam salat. Nah ini dari penghambaan di dalam salat. Dia salat kerana cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merenungi bahan -bahan pada mana cinta kepada Allah. luar biasa kandungan itu. Kita dalam kehidupan media kadang kita lihat suara ayah yang kadang menangis Kerana ibadah kepada anaknya. Sangat cintanya kepada lagi. Karena sahur saya dah sudah jauh. Saya cintirindunya kepada anaknya dia telpon saya. Melihatnya, kebenaran hari itu saya sudah mengulangi rinduannya. Nah, harus diketahui bahawa ya, di asalnya yang membuat orang sahaja adalah cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Rasulullah SAW bersabda dan mampu ma'umat ahabba seseorang itu bersama siapa yang dia cintai pada amikiyam ini terdudukan cinta perlu diperbaiki di lambang hamba'at khususnya di dalam solat. dia dia sholah itu suakan-sakan dia datang berjumpa siapa yang sangat dia cintai semangat untuk datang dia rindu untuk berjumpa Rindu untuk berjumpa Dan begitu dia sudah masuk Di dalamnya sakit pemiranya Itulah yang mewarnai dari sholatnya Para as -salam. Kadang terdengar dari tangisan Kadang terdengar apa namanya terlihat Dari kuliru ya. Karena Dorongan rasa nah, cinta ini Nah Kalau memang cinta ini menggerakkan Menggerakkan Maka seorang bersama siapa yang dia cintai Siapa yang dia cintai ini hendaknya diperhatikan. Demikian pula di dalam solat ada muhabab, berupa tobat kepada Allah Subhanahu Wataala. Dihadirkan tobatnya sebagai seorang hamba yang penuh dengan kekurangan, banyak dia melakukan dosa. Perlu kepada rahmat, perlu kepada Allah Subhanahu Wataala. Demikian pula di dalam solatnya, dihadirkan dari Penghampaan Dari roh Terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala Bikian pula dalam salatnya Dihadirkan dari penghampaan Dia bersyukur Kan karunia dan ni'mat Allah terhadapnya Dan salat ini Bagian dari nikmat Allah Karunia Allah berikan Ini dari mana penghampaan Yang anda jadi perhatikan Sebab salat membantunya Untuk dekat para Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi dia memerhatikan dari mana datangnya Allah rijinnya dalam salat, dia qiyana haqqan min khusyu' wa tumaniina wa itu. Supaya dia umrih salat ini rupa khusyuk. Ya. Ini yang kita bahas ya khusyuk. Untuk berikan diberikan tumaniina di dalamnya. Pada setiap gerakannya Dikatakan Tumak itu Pada setiap gerakan Dia berhenti sejenak Sekadar dia menyempurnakan gerakan Itu dikatakan apa? Tumak Dan Tumak dalam sholat itu rumpun sholat Kapan tidak Tumak Nina Batal sholatnya? Ya. Jadi Tumak Nina itu Kadar dia diam pada sebuah gerakan sholat Saya berhenti Rakyat oleh Rakyat Allah Nah. Ya. Sekadar berdiri yang takbiratul ihram ini itu sudah dia dia di sini kan sudah kan tuma'ninah. Nah, tuma'ninah di situ dia harus selesikan baca surah Al-Fatihah dan satu ayat surah. Begitu dia takbir lagi Allahu akbar, turun di apa? Ruku'. Maka ini dikatakan tuma'ninah dia di posisi ruku'. Tangannya sudah berada di atas lututnya, dia tundukkan, kemudian dia sikut sedikit dari siku ya tidak lurus tapi dia sikut sedikit kalau dia tidak luruskan punggungnya sebatas itu walaupun sedikit sudah dikatakan apa? Tumat nilai ya. ada orang yang baru Allah baru belum sampai turun sudah naik lagi, lagi Allah wabarakat ini tidak tumat nilai itu ya. batal solatnya jelas ya, sebab tumat ini ini aman rukunnya rukun, ya. rukun, ya. rukun solat demikian pula yang tidak, yang tidak letup ketika dia bangkit dia lurus. Kata Nabi sampai setiap tulang kembali ke tempatnya. Tiap ya, persendian kembali ke mana? Ke tempatnya. Jikalau ya, dia sudah lurus, walaupun sedihnya, itu sudah tukar nira. Ya, ada sebagian orang baru memilih Allah. Belum lagi lurus kepalanya sudah Allah turun lagi. Ya, ini, tidak tukar nira, tidak apa, tidak tukar jadi sholat itu diberikan dari haknya. Diberikan dari haknya. Maka ini tiga tingkatan. Saya ulangi tiga tingkatannya. Yang pertama tadi apa? Dia menghadap kepada hatinya. Memperbaiki kondisi hati. Dia jaga hati ini. Dia pelihara dari syahwat. waswas dan dari bisikan-bisikan. Yang kedua tadi apa? Dia menghadap kepada Allah. Dia merasa. diawasi oleh Allah. Kalau dia sampai ke jejak yang lebih tinggi. Tak betul? Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu Wataala. Oleh yang ketiga, dia menghadap kepada Allah dengan memperhatikan karena Allah. Rincian yang begitu mudah bacaan bacaan solat serta memperhatikan dari makna-makna penghambaan -ma di dalam solat tersebut. Nah, ini tiga tiga. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, rahim, bai'istik marihatin marati bithlah. Ya qulu pada aqama as-salata haqqan wa yaqulu ibadallahi 'alan musalli bihasan dzalik. Kata beliau dengan seorang hamba menyempurnakan tiga hal ini. Demikianlah dia dikatakan telah menegakkan salatnya. Ayo tuar dia kata-kata. Berdekatkan salat. Ya. Nah, ini perhatikan dia bahasa-bahasa dalam Al-Qur'an itu. Kita di dalam Al-Quran itu tidak disuruh melakukan solat, tapi disuruh apa? Menegakkan solat. Wakimu solat dan tegakkanlah solat. Bukan dikatakan kerjakanlah solat. Kalau kerjakan, dia berbuat, bergerak, nah, itu bekerja saja doy. Tapi kalau ditegakkan, nah ini kadar lebih daripada itu Bukan harus ada, tuhannya dari pusuh kinarannya. Ini yang banyak dilarikan oleh umat Islam terkait dengan salatnya terkait dengan ibadah yang sangat agung ini baik boleh boleh juga ingatkan bahawa sekadar seorang itu menghadap di dalam salatnya ya, sekadar itu pula sekadar seorang itu menghadap kepada Allah di dalam salatnya sekadar itu pula yang dia dapatkan bagian dari salat itu di awal pembahasan kita, sebutkan hadith ya, ada orang yang sholat, dia hanya dapatkan dari sholat, sholatnya 10-10, ada yang dapatkan dari sholatnya 9-9, 9-8, 10-7, 10-6, 10-5, 10-4, 10-3, 10-2, tergantung apa? Kusyuk, ya. ya. Tapi sebagai ulama berkata ada dua orang, sama-sama sholat dalam satu sholat. Dalam satu solat, yang satu solatnya di langit, yang satu yang solatnya tetap di bumi, tidak naik ke atas. Yang membedakan apa? Adalah gerakan semua sama. Dia dalam satu solat, solat berjamaah. Maksud gerakannya apa? Sama. Yang membedakan apa? Nah, di sini. Yang membedakan dari sisi bukan tahuannya terhadap solat, ilmunya tentang solat, khusyuknya di dalam solat. Itu yang membedakan. Kerana ya. itu penting seorang itu belajar ya, mempelajari dari ilmu alamah ya. Dengan yang dengannya dia paham ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Ya. Dan itu yang membuat pahalanya berlipat ganda, berlipat ganda. Nah, kerana itu kalau kita lihat dari Abu Bakar Siddiq kerana Allah Abu, Abu Bakar ini beliau berpuasa. Beliau sholat, ya, bergihan, mengeluarkan zakat, bersedekat. Para sahabat yang lain juga seperti itu. Tapi kenapa Abu Bakar lebih tinggi saja kedudukannya ini? Ya. Karena Abu Bakar ini memiliki suatu keibadan di dalam hati yang lebih besar daripada yang lainnya. Itu yang membedakan tingkatannya. Dari sisi keilmuan dan dolar, keibadannya. Sama dengan manusia yang datang setelah para Sahabat. Siapapun yang datang setelah Sahabat Nabi, walaupun dia beramal dengan segala amalan, tidak mungkin dia mencapai kedudukan para Sahabat. Itu sahaja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Loa Allah kepada kaum: Dhabas atau macam orang yang dhaban, faanfathu fi sabilillah, ma ba la mu'tla'ahdikum, wala la dan Nabi Hanya kata, seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud. Kemudian dia nafkahkan, dia impakkan emas itu di jalan Allah. Maka pahalanya itu tidak mencapai satu rutin yang sahabat. Tidak pula setengah. Eh, apa yang membedakan jalan-jalan sahabat? Ini eh, harus dipahami. Agar supaya kita meraih kebaikan mirip dengan kebaikan mereka. Jadi biasa kalau sebagian pegawai di jam jalannya para sahabat ini, mereka katakan madhyamit di serikan modal dari tamshiroi dan wadajiikin awali. Bagaimana bisa saya mendapatkan gaya berjalanmu yang santai itu? Eh, berjalannya santai, tenang, menunggu bawah. Engkau okay. jalannya biasa, santai, tapi finishnya paling apa? Paling kawan. Jadi begitu start sama jalan sampai para sahabat jalan. Tapi begitu sudah sampai di garis finish mereka sudah ada di depan mereka. Ia ya. ini berlagi bukan? Dan ini semuanya akan mudah dipahami oleh seorang hamzah kalau dia belajar ilmu agama, dia belajar dari fikih. Nah, seperti ini sekarang kita bahas pembahasan sholat. Sekarang apa membedakan dua sholat orang itu tadi? Perhatikan dan menunggu saja dari pembahasan-pembahasan sholat ini. Banyak sekali yang membedakannya. Jenjang-jenjang keibadan dan perkhidmatan beda di dalamnya. Dan ini memberikan apa? Perbedaan yang sangat besar. Menyorong sekali. Dalam diterimanya dan besarnya pahala untuk amalan tersebut. Kerana ya. adalah setiap muslim dan musliman. Dan saya mau perhatikan dari poin-poin penting. Baik. Kemudian kata baca al-Qaidah berulang-ulang. Hanya untuk segelap terdiam di antara mereka. Jadi beliau masuk di memberikan rincian global. Setelah beliau apa beliau masuk memberikan rincian terhadap kaidah global yang sudah beliau terangkan. Jadi menghadap kepada Allah itu secara global ada tiga tingkatan sudah terangkan. Bagaimana dia terapkan? Ya. Sekarang ketika dia berdiri di depan Allah Ya, maka sahaja kan dia berdiri itu di depan keagungan Allah pembesarannya. Dia tidak menghadap ke segala, tidak boleh begini. Ketika dia berkhatir, dia menghadap kepada Allah dengan membesarkannya, memuliakannya dan menghadirkan dari segala Kebesaran Allah. Ketika dia sudah mulai membaca Al-Qur'an, memuji Allah Subhanahu Wataala, maka dia menghadap kepada mukannaya. Dengan segala pensucian untuk Allah Segala sanjungan untuknya Dengan berbagai sifat kesempurnaannya Ketika dia membaca A'udhu billahi minasyaitanur rajim Dia berlindung kepada Allah Maka ini, seakan-akan dia berhadap kepada Allah Tempat berlindung yang paling kuat Paling kuat Yang bisa menjaganya Yang membantunya Untuk mengalahkan syaitan Menahan syaitan dari mengganggu solatnya Ketika dia sudah membaca kalam Allah dibaca surah Al-Fatihah. Dan itu baca surah. ya, Maka dia menghadap kepada Allah dengan memperhatikan kalam tersebut. Sekarang akan dia menyaksikannya. Sekarang akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada dia. Nah, mereka sebagai nasar dapat tanya Allah beli ibadihi fikah Nabi. Allah subhanahu wa ta'ala itu sudah menampakkan dirinya di dalam firman-Nya. Maksudnya apa? Bahawa seseorang kalau dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala seakan-akan setia sedang dibicarakan oleh Allah. Seakan-akan Allah langsung yang berfirman kepadanya. Eh, Allah yang langsung berfirman kepadanya. Dan ini tentunya luar biasa. Akan memberikan apa? Suatu keusukan yang sangat dahsyat Di dalam diri Ia. Jadi demikianlah Keadaan seorang itu Ia. Dan di sinilah Berbeda-beda tingkat Penguasaan orang Tingkat kelezatan dan kesujukannya Ia. Ibarat kalau berlupai, Ada yang masuk dalam sholatnya Dia ibaratnya orang bunta Ada yang masuk ibaratnya cuma punya satu lada Ada yang masuk dia ibaratnya Apa Orang yang tuli, Ada yang masuk di ibaratnya orang yang ragun. Dia melihat isi hari, di wala hari tidak melihat. Ada yang masuk dalam sholatnya dan dia melihat benar. Dan dia membedakan tingkatannya sesuai dengan kondisi dia di dalam. Membaca dan di dalam sholat tersebut. Ia. Ya. Kalau dia sudah membaca subhanah rabbi al-rahtim. Begitu dia lukum. Maka dia menghadap kepada Rabnya dan membesarkannya. Dan mengagumkan, itu dia mengangkat kepadanya. Sari Allah ibn Habib, tidak. Itu dia menghadap kepada Allah dengan menguji, menyanjumnya. Ya. Mengesahkannya di dalam segala pemberian dan segala penahanan. Kalau dia sujud, maka dia menghadap kepada Allah. Ya. Dengan kedekatan kepadanya. Tunduk dan merendah kepadanya. Merasa dirinya betul-betul fakir kepada Allahnya bersimpuh di depannya nah, merendah dia memohon untuk diberi ya. dan kalau dia angkat kepalanya duduk di antara dua sujud maka di sini dia menghadap kepada kedermawanan Allah dari kemurahannya ya. ibaratnya dia sudah sujud minta diberi, begitu dia duduk dia di posisi menerima kan? pemberian ya. menerima dari Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau dia ulangi sujud itu, dia lebih tekankan lagi penghapaannya, penghindar dirinya. Ketika dia duduk untuk tasyahud, maka dengan tasyahudnya tersebut dia memuji dan memagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk pujian. Baik. Begini. Baik. Ya. Penjelasan kaidah pokok di antara kaidah pokok Sorat itu bisa khusyuk. Dia menghadap penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah baik sudah merinci bagaimana menghadap kepada Allah. Itu? Bagaimana tingkatan-tingkatannya, jenjang-jenjangnya. Ini kalian dapat dipahami dengan baik. InsyaAllah Allah Allah sangat membantu seorang hamba. Baik kita sering dimintak tanya. -tanya. Adakah yang mengatakan mereka berdoa? Jawapannya tidak. Kita semua tahu bahawa itu pasti kudus. Ya, jelas ya. Jadi sekadar perasaan, sama. Jangankan ibadah. Ada yang, ya sekarang ini dengan nyanyian, dengan musik, ya, hmm. dia kadang menangis. dia sadar, taubat. Ya, jelas ya. Dia anggap dirinya juga apa? Kosong. Nah, ini semua dari tibu dari syaitan. Dan sebenarnya Ibn Al-Mahih, beliau ini. Beliau ini membedakan antara khusyuk mendengar nyanyian dengan khusyuk di dalam sholat. Supaya dibedakan antara dua orang. Ya. Dibikin pun orang yang menangis. Oh menangis, oh masyaallah Khusyuk. Menangis. Padahal menangis itu kata Ibn Al-Mahih, jenisnya lebih dari sepuluh jenisnya. Ya. Dan yang kerana Allah itu cuma satu. Perhatikan. Jadi menangis itu jenisnya berapa? Lebih dari sepuluh. Yang karena uang cuma satu. Ada yang menangis karena iri melihat anaknya. Ada yang menangis karena sakit bayanya dia dapat tabas, dapat karunia, dapat ini. Ada yang menangis karena dia menang ikut undian. Banyak jenis menangis. Ya. Apalagi sekarang ini. Dari bentuk-bentuk acting praktik ada ilmunya dikasih pelajaran bagaimana dia bisa menangis, ekspresi. Jelasnya. Ya. Jadi kalau misalnya tanpa solat, Basyarul Maal dari orang ceramahnya ketawa semua, ya. akhirnya menangis semua. Ya. Itu nushayiyu. Ada ilmu sekarang bukan hanya kursus saja, kalau mau yang kayak itu ada dari apa? Dari cara-cara nya, itu kita tidak pernah menoleh ke situ. Sebab itu menjadi ajaran dalam agama. Teksan yang benar itu teksan karena Allah. Ya. Itu bukan hari yang dibuat-buat. Perkara yang muncul kerana adanya apa? Saudara, adanya taubat, adanya penyesalan, adanya kecintaan kepada Allah, rindu, terhadapnya, kesyukuran terhadap orang lain. Kini diantara jenis khusyuk. Kena itu sekali lagi, dah semua ada yang meramalkan latihan khusyuk serta mentari yang ada ini cara mana harus dilakukan dan mana dia mengambil ya, yang mengharapkan sumber khusyuk tersebut. Baik yang kedua terkait dengan masalah orang solat malam dan dia niatkan dari manfaat dunia supaya di siang harinya ini, ya, apa namanya semangat pekerja. Izian amia, apa namanya, perjalanan itu dimudahkan, perkesannya dilancarkan. Nah, ini bukan di sholat malam aja ya, sekarang ini adalah di seruan sholat duha berjamaah supaya rezekinya lancar. Ya. Dan itu banyak ha. Cuma pokoknya di dalam ibadah diberikan kaedah. Di dalam ibadah itu kaedahnya apa? Kaedahnya adalah melakukannya ikhlas kepada Allah. Itu. Dasar Kainat di dalam ibadah Seorang mengikutannya ikhlas Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau terikut di belakangnya dari manfaat-manfaat dunia ya, Maka yang mengikut itu tidak ada masalah Itu tidak mempengaruhi sepanjang dia yang mengikut Dia yang mengikut Kalau dia di depan Dia menjadi asal kelas mengikut, umkut ini enggak benar loh ya. Rusak benar namanya. Ya lihat. Dalilnya kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan keutamaan sedekah. Ada keutamaan dia kan? Al-Qur'an itu benar kan dia menyebutkan ya diganti yang lebih baik. Kan begitu. Sedekah dilipat gandakan. Ya bersedekah sedekah kan dia tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kan dari keutamaan, manfaat sahabat. Itu untuk seorang hamba. Tapi kalau dasarnya adalah karena Allah dia lakukan, maka manfaatnya tidak bermasalah. Nabi mengajak para sahabatnya berjihad orang di jalan Allah. Tapi di belakang jihad ada pembagian, ada harta apa? Pembagian boliwab. Ya. Itu dunia itu bukan? Dunia. Tapi dunia ini mengikut saja. Tidak memahayakan sepanjang asalnya adalah ikhlas, tapi kalau asalnya adalah dunia ikhlasnya mengikut, ah ini yang bahagia hati-hati sebab ini yang bisa menghancurkan apa? menghancurkan amalan ya. karena itu bedanya di sini beda tipis, yang membedakan apa? yang membinakan niatnya hati-hati karena itu harus selalu kita kontrol dan kita perbaiki dari niat ini Allah subhanahu wa ta'ala wa firman makala yuridul hayata dunia Wazin dah, luar fi aleyhim amalan hul fiha, hul fiha tidak wuxud. Ulaiqan yang tidak lulus ke akhirat, ialah naf. Wahabi yang mana cina fiha, waladul makan amalan. Beranjak berlaku kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan cukupkan untuknya kami balas sempurna untuknya di dalam akhir dunia Hati-hati ya. Oh saya beraman begitu, Masya Allah ya. betul Saya salam Tuhan betul, resmi saya banyak ya. Saya bersedekah betul ya. Saya dapat harta lima yang daripada itu ya. Memang kalau dunia yang dia cari Itu Allah sudah janji seperti itu Dikasih betulan Di dunia Tidak dikurangi ya. Tapi ingat ya, keambilan kita lain mereka ini, orang-orang yang tidak ada bagiannya yang di dikumpulian hari kecuali neraka. Hancur seluruh amalan mereka dan batin seluruh yang mereka kerjakan. Ini kalau dunia saja yang dia cari. Allah berikan dunia. Mengkala yuridu harta al-akhirati lazid alamu fi harta wa mengkala yuridu harta al-dunia nu'tihi minah wa malamu fi al-akhirati finasib Barang siapa yang mengandaki ladang akhirat Kami akan tambah dia di dalam ladangnya Dan barang siapa yang mengandaki ladang dunia Kami akan beri dia dari dunia Dan di akhirat pula Tidak ada lagi bagian. Ingat, di akhirat Tidak lagi apa? Bagiannya, Karena itu hati-hati Ini bukan pembahasan sederhana terkait dengan niat, tipis sekali tapi ternyata apa? ternyata memberikan pengaruh yang dahsyat di dalam amanah ini, terima untuk tidak kerana itu kaedahnya Rasulullah mau aman di dalam beribadah, dia tidak usah pikir dari manfaat ibadahnya tidak usah dia pikir dari keutamaannya dia tahu saja, ibadah ini ada manfaat, ada apa? keutamanya, manfaatnya seutamanya kita ingat saja, Allah itu tidak pernah mengisi janji-janji kan begitu. Tapi tugas kita sekarang Bagaimana kita ikhlas Dalam beribadah Itu tugas kita Itu yang paling kita perhatikan Menyempurnakan keikhlasan di dalamnya Adapun dari pengaruhnya Dari manfaatnya, dari pengutamannya Itu pasti diberikan Allah tidak menyelesaikan janji eh, Jelas ya? Allah tidak menyelesaikan janji Tapi memang Di dalam kenyataan Ya amalan orang ibadah itu punya pengaruh yang positif Di dalam kehidupan Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dari namanya Dari asma'ul khusna nama Allah syakur Allah itu Yang maha mensyukuri Apa artinya maha mensyukuri? Eh Si hamba Kalau dia berbuat amalan Allah Bahas amalan tersebut Allah syukuri perbuatan hamba dibalas dengan apa? Kebayikan terhadap amalannya. Jadi antara mana nama syukur. Ya. Jadi tak mungkin ada seseorang yang beramal dengan amalan yang kebayikan, lalu Allah tidak memberikan balasan yang indah untuknya. Itu tidak ada di dalam syariat Allah subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban tidak usah dipikirkan. Dia pikir apa? Bagaimana berikhlaskan? Niat kepada Allah subhanahu wa taala ditambahkan tersebut. Nah, ini kaedah dasarnya ya. mudah ya. uh, cukup. Ya. Rasulullah SAW alaihi beliau pernah solat dalam keadaan menggendong uh, cucu beliau. Sesuatu beliau dari anaknya, saya ingat yang menikah dengan Abu La'as atau Uthman bin Affan As, ya, digendong oleh Nabi dalam solatnya. Gitu beliau berdiri, beliau digendong, gitu berukuh, dia simpan cucunya berukuh. Setelah kiaasidah, beliau digendong lagi, bersujud, beliau letakkan, beliau sujud, ya. Dan ini tidak apa namanya berpengaruh terkait dengan masalah khusyuk di dalam sholat yang dikatakan kalau dia seperti itu, dia tidak khusyuk yang artinya kaya dikaitkan khusyuk sudah tidak terangkan ya. jadi gerakan-gerakan itu yang dengan dikandangkan badannya, itu bukan inti khusyuk di dalam sholat inti khusyuk itu terkait dengan apa? terkait dengan bagaimana dia menghadap kepada Allah dengan sebenar-benar menghadap Ya. Sekarang lihat gendong anaknya Ada syariat sudah Ketentuan dari Allah membolehkan Berarti kalau dia sholat sambil dia gendong anak Kita sudah tahu secara Allah tidak murka akan hal itu Diidinkan Bagaimana diajakkan Bagaimana dia abad? Hatinya selalu menghadap kepada Allah Dibaca dan bacaannya ya, Tapi ini tentunya dengan syarat dia abad kalau dia menggendong anak tersebut, ya anaknya, apa namanya bisa uh, tenang. Tidak mengganggu orang yang ada di masjid. Ya. Tapi kalau misalnya dia sholat, anaknya nangis terus, bapaknya dipukul terus, nggak ya. <tuh>. bisa paham apa yang dia baca, bagaimana namanya, tidak akan memberikan khusyuk kepadanya Bagaimana seperti ini, kondisi yang seperti ini, kalau diketahui bisa mengganggu. Terasaulah salat-salat dalam sahabat, la barah wala birah, la boleh membahayakan apa? membahayakan. Jadi jangan mendatangkan suatu yang membahayakan orang lain dan mengganggu kewujudan orang lain. Okey. Perbandingan okay. yeah. uh, dari solat diri solat wajib tadi. Apakah ada syarat kita bisa mendapatkan 27 derajat 27 derajat itu tadi Apakah dengan hadir sholat berjamaah itu sudah mendapatkan 27 derajat? Atau seperti yang sesampainya tadi antara sholat si A, si B dan si C itu tadi ada yang mendapatkan sepersepuluhnya dari malah, ada yang mendapatkan seperberapanya dari pahala seperti itu? Oh, itu, itu. Ya kan hadisnya kalau dilihat perbandingan antara sholat berjamaah dengan sholat apa? Sholat sendiri. 27 derajat Bukan perbandingan antara sholat Seorang dengan orang yang lainnya 27 derajat tidak Tapi antara sholat berjamaah dengan sholat apa? Sendiri Kalau dia sholat sendiri tidak khusyuk ya, Itu pahalanya Apa namanya? Tidak sama dengan dia sholat tidak khusyuk secara apa? Berjamaah 27 derajat lebih tinggi ya, Daripada sholatnya apa? Sendiri perbandingannya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 itu terlambat besar. Ya. Saya mencari masjid naik kendaraan ternyata sholatnya sudah selesai jamaah. Nah, saya melihat ada jamaah membentuk jamaah karena sholat sudah selesai ada jamaah sholat. Tapi imamnya itu tidak mendekat kepada sutra Akhirnya saya mengambil keputusan saya sholat sendiri. Apakah di after saya sholat sendirian dipanjatkan saya berjamaah dengan mereka dalam sholat musrot. Di dalam hal ini, sholat berjamaah itu lebih akhlam Daripada dia sholat apa? Sendiri Imam sholat tidak menghadap syutra Itu urusannya si imam Bukan urusan si wakum Itu yang pertama Dan yang kedua syutra itu sendiri Sila pendapat ulama Kebanyakan ulama syutra itu tidak wajib Dianjurkan Sangat disundahkan Tapi tidak diwajibkan Walaupun saya sendiri saya condong kepada pendapat Yang mengatakan apa? wajib menggunakan sutra tapi kalau ada silam pendapat dalam ahli ini ya kita tidak bisa memaksakan apa yang kita kuatkan terhadap orang yang umumnya menganggap kita tidak apa? tidak wajib kecuali kalau kita sendiri, sholat, kita menjadi iman ya, kewajiban kita punya ilmu itu wajib kita pakai sutra Ya, kalau dia itu urusan ya, jelas ya tidak terkait dengan kita kita yang sholat di belakangnya mengikut, kita sudah Mengikuti anjuran syariat untuk apa? berjamaah. Justru kalau kita solat sendiri di situ kita keliru. Ya, solat sendiri. Selain daripada kita tidak menyambut perintah anjuran solat berjamaah. Yang kedua, apa namanya? E, itu ada bentuk berpisah dari kaum Muslimin. Suatu persamaan itu dalam segala hal itu lebih dituntut lebih diabaikan, lebih dianjukkan. Kalau ada berjamaah, dia ikut berjamaah. Itu juga dari kegeliruan di ya. Meskit-meskit, sudah ada Bikin jemaah. Ya. Sudah mau salam. Atau misalnya Sia satu rakaat. Wah sudah ini Sia satu rakaat. Nanti kita berdiri. Bikin jemaah yang kedua. Itu tidak boleh. Harap itu Dua jemaah sekaligus dalam satu masjid itu tidak boleh. Itu dari perpecahan yang dilakukan. Ya. Baik. Tidak dipermasalahkan luar dunia Dan semuanya ada dalilnya Semuanya dapat apa? Dalilnya uh, Umar bin Abi Salamah Pernah mengimami kaumnya Umurnya Belum balik Dan dia menjadi imam kaumnya Berarti kalau dia belum balik Sholat anak kecil hukumnya apa? Wajib atas sunnah Sholat sunnah Dia mengimami orang-orang Dewasa di belakangnya dewasa sholat apa? salat wajib tadi antara dalil Di antara dalilnya juga Muad bin Jabal pernah hadir salat bersama Nabi sallallahu di Masjid Nabi. Begitu salat selesai, Muad kembali ke kampungnya kerana dia imam di kampung itu. Di, di apa namanya? Di wilayah dia tinggal di Umar masjid. Maka Muad pun mengimami men men men men mereka salat isya. Mak itu Muad di sini salatnya salat awal sholat sunnah, ini sudah sholat isya bersama hari. ini sholat sunnah dan makmumnya di belakang sholat wajib, lagi ini daril menunjukkan hal tersebut diperbolehkan ya. hmm? ya, itulah dari yang menjadi masalah, jadi kalau misalnya dia uh, tahu bahawa di belakangnya ini makmum, yang tidak ada masalah di dia, apa namanya si orang yang sholat sunnah ini menjahrahkan bacaannya. Ya, kalau tidak dijahrahkan pun tidak ada masalah. Yang di belakangnya dia kan biar dia baca saja Al-Fatihah dan apa kewajibannya yang dibaca surah setelah Al-Fatihah tidak tidak dipermasalahkan. Cuma sebenarnya ada solusi lain. Pengin lebih bagus. Ya kalau misalnya ada orang ingin membantunya untuk sholat subuh, ya sisa dia menjadi imam dan orang ini ikut sholat isya lagi bersamanya Karena Nabi SAW Pernah suatu hari dia sudah selesai solat asar bersama para sahabatnya, maka datang seorang yang belum solat. Maka Nabi berkata kepada para sahabatnya, man yang tersadak dihat, siapa yang ingin bersedekah untuk orang ini? Maka berdirilah satu orang menemani orang itu solat asar berjamaah. Ya, dia bersedekah untuk orang ini supaya dapat pahala solat apa? Berjamaah dan dia sendiri dapat pahala solat sunnah. Kelasian. Ya, ya? Jadi dari hal yang boleh Baik ini pertanyaan dari tadi di saya baca dulu Jadi mari yang bertanya Kita uh, setelah ini baru saya jawab pertanyaan yang boleh ya Sebentar Sebagian tidak tersir disusun secara ringkas Dalam bentuk yang menjadi satu dengan Quran, Seperti tafsir al-Mu'lias Apakah bacaan kitab yang seperti ini diwajibkan untuk Sebagaimana membaca Al-Quran Kalau dia kalau di Tafsir Al-Muyassar ini itu mirip Al-Qur'an. Ada dua di situ, ada Al-Qur'annya, ada tafsirnya. Sebab taf Al-Qur'annya itu dalam bentuk halaman bersambung. Jelas ya? Halaman penuh. Beda dengan buku tafsir. Kalau buku tafsir disebutkan sebagian ayat, kemudian disebutkan tafsirnya, sebagian ayat, tafsirnya. Nah, kalau dia masuk ke dalam buku tafsir, diitunya di buku tafsir. Tidak sama penulisannya dengan al Al-Qur'an. Tapi kalau dia seperti itu tadi, di, ini kan di diri di contoh buku Sari, Buku Sari itu kalau pernah lihat, dia seperti Al-Qur'an, saja di catatan-catatan di sebelah kanan dan kirinya adalah apa? Adalah tafsir. Maka itu dihubung Al-Qur'an. Apakah boleh memberi coretan-coretan pensil padanya seperti terjemahan beberapa kata di dalamnya? Ini sebenarnya terkait dengan ada Ubayas itu tadi di kalangan ulama berbeda pendapat apakah dia adalah hal yang bagus atau hal yang makruh ya karena mencampurkan antara Al-Qur'an dengan apa tafsiran ya, dan banyak ulama kita yang memandang itu makruh seperti itu ya karena harusnya Al-Qur'an khususkan Al-Qur'an saja karena itu enggak dibenarkan seorang punya Al-Qur'an yang kasih catatan dia kasih apa namanya, atau ini itu dan cocok obat Qur'an itu dijaga pada seluruh lembarannya supaya pilihan fokus padanya. Sebab kadang dimasukkannya catatan-catatan itu mem memberikan pengaruh pada apa hafalannya orang yang hafal atau orang yang dapat membaca. Nah, itu sebabnya. Karena itu di awal-awal uh, kalau Rasulullah SAW diturunkan wahyu kepada beliau maka beliau ada sebagian hadit beliau melarang para sahabat menulis dari hadith Rasulullah SAW. Kenapa? Ya. Karena dikhawatirkan itu bercampur dengan penulisan Al-Quran. Ya. Kerana asalnya mereka menulis Al-Quran. Dan dalam sebagian riwayat, beliau melarang menulis hadith. Maka pelarangan ini dikatakan oleh para ulama kerana dikhawatirkan bercampur dengan apa? Penulisan Al-Quran. Ini dari tinggi yang tadanya diperhatikan ya Baik Bagaimana tips mencapai khusyuk bagi makmum yang beriman Pada imam yang sholatnya cepat ya. Sholat itu bertingkat-tingkat ya Ada kadar wajibnya, ada kadar sempurnanya ada kadar ya. Dan seorang itu tidak Di segala keadaan dia bisa masuk di kadar sempurna ya. Nah itu kemarin saya bilang ya bahwa Rasulullah Beliau pernah di sholat subuh Dia perpendek sholatnya, kenapa? Dia dengar Suara tangisan bayi Beliau khawatir Itu mengganggu ibunya Dan mungkin ibunya mengganggu ima yang lainnya Jelas ya? Demikian pula. Kemarin saya sebutkan bahawa Di sholat dua rakaat setelah tawaf Syariatnya diperpendek di situ, tidak diperpanjang Karena memang sunnahnya Nabi SAW. Kenapa? Biasanya orang di Apa namanya jalur tawaf itu padat Tidak cocok di situ Orang sholat lama-lama Mengganggu orang yang tawaf ya. Itu di antara hikmah yang tampak. Kenapa Nabi melarang Atau kenapa Nabi melakukan Mencontohkan dua rakaat tawaf itu Dalam kanan pendek Ya, jadi ada kadar wajib, ada kadar rakan. Yang lebih sempurna. Ya, kalau dia di belakang imam yang cepat, ya, di sini dia harus ikut tinggal yang wajib. Ya, dia khusyuk pada bacaannya dihadirkan penghambaan kepada Allah. Ya, dan dihadirkan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada diri ya, ya inna wujilan iman bi al Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka dia cepat mengikuti imam kerana mengikuti sabda Nabi-Nya. Dan mengikuti sabda Nabi itu dari kiri kepada mencari rira Allah SWT. Itu khusyuk atau umat? Ya khusyat namanya. Jelas ya? Kecuali kalau imamnya cepat dia nunggu. Ya, nah ini masuk berarti mungkin ada syaitan yang sudah menghasut di situ hati-hati. Kalau -hati. ya. ya, dalam posisi yang seperti ini, kalau misalnya imamnya terlalu cepat, itu urusannya sih, Sekarang dia konsentrasi bagaimana salatnya itu bisa diterima dan bisa sempurna. Ya Allah taala. Ya, Gimana tadi? Saya. Nah, Mas Sahih kusir, Di akhir kita berjumlah Terkait dengan pembahasan jumlah e, Kalau dia sudah selesai sholat Maka dengan dia Sholat sunnah lagi Kecuali kalau dia sudah berbicara Dengan orang di sampingnya tadi berpindah tempat Ya e, Kalau dia sudah tikir Sudah baca tikirnya, dia bacakan. Tidak ada masa dia sholat di tempatnya Jadi larang itu Kalau dia belum berbicara sama sekali Dia belum berpindah tempat Lasan dia berduduk, di tempat, di sholat di tempatnya. Itu yang bilang. Ya wasyokol dia baca dikis, tempatnya dia kemudian dia sholat di tempatnya enggak lawas. Gelasian. Baik. Jadi itu dasar kenapa ada yang berpindah tempat. Itu dasarnya. Jadi kalau dia lebih lebih dalam penggunaannya itu nanti Tidak tahu apa sebab adanya dasarnya. Ya, baik. Celah. kalau kita tadi memang sudah naker Iya, dari sisi pahala salat berjamaah, Insya Allah dapat pahala salat berjamaah, sebab dia terikut pada satu apa? Satu rangkaian salat. Kegiatan dari sisi keutamaan, tapi dari sisi kiat salatnya sendiri, nah itu memang ada silang pendapat. ulama, apakah terhitung dia mendapatkan salat itu dengan satu rakat penuh atau dengan sebagian rakat? Ibadah silam berdapat dikatakan Udah berfikir Habis kerumoh, keutamaan sholat berjamaah InsyaAllah dia dapatkan Hanya saya Kalau misalnya Ada uh, Orang yang masbuk bersamanya Imamnya sudah Akhir terakhir Ada yang masbuk bersamanya, lebih penting Gentung wabah Imamnya sana, kemudian Mereka sholat berjamaah Kerana keperadaannya berjamaah dari awal Ya itu lebih sempurna daripada dia hanya di badan kita kita syakut saja ya wallahu taala baik Musyah sorannya ini ada letak silang berdapan. Ya. Apakah bermasalah atau tidak? Nah, tapi yang benar ya kalau jaraknya pendek hanya satu saja, itu tidak ada masalah sebab itu dihitung jarak dekat dan seperti itu dimaafkan. Tidak ada masalah, Insyaallah tahu. Ya, dan itu juga ada dari sisi maslahat lain, maslahat untuk mendidik anak datang ke masjid terbiasa berdapan. Sholat. Tidak dihadirkan anak-anak yang dibawa ke masjid itu untuk dididik. Ya. Jangan dia hadir ke sholat untuk mendidik orang dewasa. Nah, dia yang repot kepada anak, anak, mendidik orang dewasa itu tak ada punya di masjid lari-lari. Ya. Dia dihadirkan di masjid itu adalah memang untuk dididik dengan sholat, dengan pendidikan masjid. Nah, kalau itu maksiatnya, insya Allah tak ada masalah. Janganlah hanya baik. Ya Allah beri. Coba ya. itu disebut sudah dalam di situ. ada. silap mendapati kala ulama pada Semua masjid yang ada imam ratibnya. Kemudian Imam Rotib sudah selesai jemaahnya. Apakah masih disyariatkan solat berjamaah setelahnya atau tidak? Pendapat kebanyakan ulama, khususnya di kalangan sahabat, maka okay. di kalangan sahabat tidak diketahui ada silap pendapat dan di kebanyakan jumhur ulama belakangan itu membolehkan. Itu pula kebanyakan ulama kita di masa sekarang ini memberi fatwa tentang bolehnya dan dikatuakan oleh Sheikh Al-Bakar, Sheikh Ibn Ghaz, Sheikh Ibn Fahmin, Sheikh Ibn Ghazad, Ahmad Al-Rajim, Sheikh Mubil dan s.a.w. Memang ada sebagian ulama di masa dahulu yang mengatakan tidak boleh lagi berjamah dia solat sendiri dan itu dikuatkan oleh sebagian ulama kita di belakangnya yaitu Sheikh Al-Bakar yang membuatkan ulaman ini tapi pendapat ini tidak kuat yang benar-benar bahawa disyariatkan berjamah Berdasarkan dalil-dalil umum tentang syariat apa, solat berjamaah terus. Dan berdasarkan pemahaman para sahabat di dalam apa melakukannya, yaitu pemahaman mereka karena Rasulullah <coughs> menunjukkan bahwa ibadat yang mereka pelajari dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi jadi Nabi SAW melihat ada orang yang baru datang dan dia belum solat, maka Nabi berkata maniatusadak diharta. Siapa yang bersedekah untuk orang ini? Kemudian dua orang ini akhirnya apa? Salat berjamaah. Ini kan Jumaat setelah apa? Iman Pratib Jumaat setelah Iman Pratib Baik itu kesimpulan di dalam pembahasan ya Dan kalimat dari Bapak yang bertanya bagus tadi Masjid yang ada Iman Pratibnya Kerana kadang-kadang ada sebagian orang Memahami pendapat Syikha Al-Bani berlebihan Ya dia di masjid bandar pun tak mau dia Salat berjamaah kalau sudah selesai Padahal bandara itu tidak ada masjid imam pratibnya Tidak ada imam pratib Di bandara, di terminal, di stasiun Itu tidak ada imam pratib Membuat cuma berapa kali, berapa ratus kali Tidak ada masalah di situ Menurut kesepakatan ulama, Tidak ada silam pendapat Yang ada silam pendapat itu Kalau di masjid Ada apa? Imam pratibnya Dan perlu saya ingatkan ya Perbedaan pendapatnya bukan halal atau tidaknya Perbedaan pendapatnya makruh atau tidak Itu perbedaan pendapatnya makruh atau tidaknya Bukan Haram atau tidaknya? Ben? Apakah kalau khusyuk itu harus tidak boleh apa ya, terfikir sesuatu? Katakanlah kalau kita salah kan terlintas pikiran fikiran apa, apa atau apa? Ya. Soalnya kita terangkan ya bahawa khusyuk itu, ya tak mesti tidak terlintas sesuatu. Nah, itu tidak mungkin sebenarnya. Ya. Karena Nabi saja orang yang paling khusyuk sudah terdapat di dalam beberapa hadis. Beliau pernah salat, tiba-tiba beliau ingat, segerakan salatnya. Salam. Kita salam biasanya duduk beliau dikit, ini langsung beliau. Apa doa yang menunggu pergi ke rumahnya. Ternyata sementara beliau salat tadi, beliau teringat ada dari harta zakat yang belum dibagi di rumahnya. Dan beliau tidak suka itu terlambat dibagi. Jelas ya? Bagaimana juga bahawa adanya yang seperti itu Itu tidak dipermasalahkan Sepanjang pikiran itu Cuma lewat, dihadapi setelah itu Ada kalau pikirannya Muncul, setelah itu diikuti Nah ini yang terima ya. Sementara sementara Sebentar misalnya tiba tiba ada proyek yang muncul Langsung digarap proyeknya Dalam sholat ada strateginya, pemasarannya. Baik nah, kita lanjutkan sekian Sudah habis waktu. Masih ada satu pembahasan lagi terkait dengan masalah Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa namanya Dan menjadikan kesujukan mataku di dalam solat. Baik ini terdapat 6 kait apun di dalam, akan kita baca dalam huraian Mungkin cocoknya kita baca dalam Maghrib dan Isya masih ada waktu sedikit ya, sekitar 5-10 menit Dapat apa sambil kita menunggu sholat magrib kita baca, dan jawab saya si. Siapa ya? Ha? Tumatnya yeah. Bukan Quran syah tidak syah. Ya, kalau Quran syah itu artinya sempurna, tidak diterima, terdamin, tetap syah. Jadi, ya. tidak syah waktu itu tuan Tapi perlu didetailkan tadi. Apa mana tuan dina? Beras tuan dina dengan apa? Koswet itu kadar sempurna. Ya, kadar sempurna. Kalau tuan dina, ya ini dia rukun kadar wajib dalam solat. Panggilan tuah dinanya, batal sholatnya. Definisi tuah dinya tadi sudah sediakan ya. Dia di kondisi tenang, walaupun seduduk, di posisi dia apa namanya, di kondisi melakukan rukun sholat, sudah berdiri kan, tidak berdiri, rukun kah, sujudkah, Dia berada di posisi rukunnya, walaupun seduduk, itu dinamakan apa? Tuah din. Menghilangkan manusia Terkait dengan tanggungjawabnya Sebagai imam masjid Kita terkait dengan tanggungjawab Sebagai imam rumah tangga Kenapa tidak Yang ada dari bangainya juga ikut pun, ikut pun. Kenapa? Karena hasil khusyuk berbeda itu itu adalah kejelekan. Ya, ibnu Mas'ud beliau di Mina beda benar kan dengan rasul ibnu Auf. Rasul ibnu Auf mengatakan di Mina kita sholat sempurna berkat rakaat kata ibnu Mas'ud tidak, sunnahnya Nabi doang rakaat Ibn Mas'ud yang benar tapi ya. begitu Uthman sholat, ya Uthman ikuti pendapatnya beliau sholat tempat rakaat kan begitu Ibn Mas'ud sholat di belakang Uthman, dia juga ikut tempat rakaat dan menyelisih Uthman padahal tadinya. dia tadinya apa? Berbeza pendapat ditanya kepada ibnu Mas'ud kenapa tadi kamu berbeza pendapat sekarang kamu ikuti Uthman Kata-kata yang berubah seolah, al-firah, usyah Berbidang-bidang titan Allah Adalah kejelekan Ya Kalau dia di belakang iman Turut semua, turut semua saja Itu telah dikatakan oleh beberapa ulamak kita di masa ini Seperti shesol dan fawuzan dan selain Ya saya tanyakan kepada shesol dan fawuzan beberapa perkara Ya kita biasa di sholat kita diajak salam salaman Dan terima salamnya atau tidak? bik ya, salam ini saja enggak ada masalah. Nah. Baik, pertanyaan lain Apa namanya? Biasanya kalau orang di Indonesia itu Imamnya apa namanya uh, uh, habis salat itu doa bersama. Apakah kita ikut doa bersama? Kata beliau tidak, doa bersama jangan. Antum ajari mereka itu tidak disyariatkan. Kenapa dibedakan dua hal? Sebab hal-hal ini salaman, itu ada dalil-dalil umum yang kadang dipakai walaupun tidak kuat. Sama dengan gunung tadi, ada penggabaran dalil-dalil awal ya, umum ya yang menyebabkan adanya silam pendapat itu wajar. Jelas ya? Tapi kalau doa tadi bersama, ini memang tegas tentang tidak ada yang bertentangan semua dua bersama. Bahkan Nas-Nas dari Imam Empat itu jelas sebenarnya untuk dua bersamanya. Jelas ya? Maka dibinahkan antara permasalahan-permasalahan Dan -permasalahan. nah, itulah tinggi sebenarnya ya, Dan keadaan umumnya Seorang itu beragama Melakukan ibadah itu untuk menjaga kebersamaan ya. Dihindari dengan masyarakat Berbenturan dengan orang lain Ingin merasa benar sendiri ya. Kemudian seakan-akan Langsung disalahkan orang pada perbuatannya Kalau ada hal yang keliru Maka dirasihati dengan cara yang baik Cara yang benar diluruskan dengan dalil Tapi pada hal-hal yang bisa seperti masalah kunut cubu ini tadi, bisa ditolerir. tolene seperti ini, seorang dia akan terlalu mempersempit. Padahal para undama memberikan nama, memberikan keluasan dalam hal tersebut. Okay. sholat Tuhan dan Asa jika mendatangi masjid tersebut untuk sholat Tuhan dan Asa bersama jemaah bersama teman berjamaah boleh saja Justo kalau dia menantai itu adalah hal yang bagus artinya dia makmurkan masjid, dia hidupkan apalagi kalau di masjid itu dia mengandalkan dan dia panggil orang untuk ya. hadir masjid itu dari perkara yang bagus di tempat yang tidak terdengar adzan. Mendatangi sholat berjamaah di masjid seperti tempat kerja kalau masjidnya dekat, jadi ya dia datang sholat berjamaah. Dan nunggu nubuat dengan adanya sebab sekarang ini dengan perkembangan teknologi dalam bangunan kadang masjidnya di samping rumah tak kedengaran kerana dewannya tertutup rata. Ya. Jadi jangan berfokus pada bagi dengar atau tidak. Memang kadang pendengaran itu ada ada timbalannya kalau dia dengar adat tapi perlihatan juga masjid sudah dia lihat, dekat, bisa dia nyangkau dan kewajiban itu sesuai dengan kemampuan hal yang mampu dia nyangkau dia datang ke sana baik jika imam kurut subuh dengan bacaan yang tidak berasal dari doa pun, seperti doa dengan bahasa jawa Apakah syah sholat mampu? Jadi eh, enggak boleh ya dalam seperti ini. Tapi kalau mengatakan apa namanya? Tidak syah. Ini adalah perkara yang berhati yang dikatakan tidak syah. Seperti masuk di dalam konteks doa. Ya. Masuk dalam konteks doa. Saya tidak berhati mengatakan tidak syah. Oh, no,